З несамовитою люттю здирав із стін і топтав їх ногами, а коли останній образ упав на підлогу, випустив з рук галябарду, сів і розплакався. І той плач для нього був, наче лютній дощ після довгої посухи. Наступного ранку взяв бутель вина і три кубки, накинув на коня кожуха і виїхав з замку. На галявині, оточеній скелями, було тепліше. Вижухла мертва трава, ледь-ледь ворушилася, наче волосся якоїсь велетенської істоти. Князь постелив кожух між двома могилами, поставив на кожній покупку і налив. «Давайте, хлопці, вип'ємо. Їдять його мухи. Осінь. Така пора, що можна зварювати. Ненавиджу її». «Ех, не слухайте мене, це так, – до слова прийшлось. А ви пийте, пийте, вилив вино на могили і налив знову. Тобі скільки вже? Вісім. О, та ти жеребець, пий, добре вино. Це мені з Волощини привезли. У нас теж роблять, але квасне таке, хай йому біс. Дорота, візьмеш Київ, побачиш». Ех, що б я без вас, хлопці, робив? Такий цей люботин, що й поговорити ні з ким. Пустельник кивав головою, а дракон замріяно дивився в небо. І ворушилися його крила, наче збирався злетіти. І наступного дня знову приїхав князь. Цей день був припаскудний, пронизливий холод пробирав до кісток. Але пустельник і дракон уже чекали на нього. «Га, бісова негода! Ви не замерзнете?» – спитав у пустельника, який сидів на своїй могилі в одній довгій сорочці. «Візьміть мого кожуха, не хочете?» Дощ лив і лив, кожух під князем хутко промокнув, і весь він скоро вже був як хлющ. Вона збігала по обличчю, по бороді, Проте йому було байдуже, бо сидів з друзями. Скоро зима, все замерзне, все вибілить. І душу мою вибілить. Або і так заставить. Якщо вона біла, га? Чому мовчите? Вам ліпше знати, чи біла в мене душа. Гей, грецю, автни якогось вірша, щоб аж... І дракон почав. В моїй душі хтось посадив осику на вижовклих від самоти горбах. Вона росте на чорнім полі крику, така ж висока, як моя журба.